Пишу до мене в листі з краю. Напишіть нам правдиво, як ваше поводзені в Америці, бо ту ріжну говорять. На тот лист я щів і відписав. Поводзені в Америці маю. Жи не можеш сказати, аби зле. Але аби добре було, то ти ж не прищегну. Їсти є доста всього. Але я ходжу цілий день голоден, бо я дохтір поставив на даєту абим не мав забагато холерестеролю. О, у братиші є в шо? а й нема вшо. А дід, моя жона має два клазети забиті сукенками, а фурт сказуєся, що вона гола і боса. Хату теж маю власну, і ніби не маю, бо записана на банок. За тридців років, як дуже то перепишуть на мене. Ну, кару теж маю, і не маю. Записана на кредитівку, а як сплачу, то буде моя, але не буде вже на чим їхати. Роботу маю легко, бо на лайні. Натискаю пальчем на шпінчик, і то все. На 8 годин роботи треба натиснути два тисяч вісімсот разів щонайменше. Палець ми з дерев'я, жмбен болів краю цілий тиждень молотити. Зато то маю добрі гроші, але й не маю. Бо що йде на ружність плати Тому не гадайте, що я богатий Але бідний я теж не є Бо дід маю навіть свого доктора Не бійтеся, на здоров'ю Мі ніч не бракує І хоч не слабою, то форти Якісь пігуки, я заживаю і заживаю Забезпечені теж маю добре І в провідінню І в союжі Аби як умру, то жона Мала з того госен. Але вона фігу з маком буде мати, бо що піде на погребники. Відколи я в Америці, то ущося на мені змінило. І статура, що я ані грубий, ані сухий, і натура, бо я ані добрий, ані злий, нервовий я теж не є, але спокою всередині то цілком немає. На остатку, то так війшло, що я ніби і жонатий, і ніби не жонатий. А чому так? Ха, бо дід я роблю на ніч, а жона на день. Донедавна не ходила на роботу. Крутилася хати, але якась марра намовила її, аби ж це купила дишвошер. Така машина, ж сама горшки має. Не траси мучити, згинати, хляпати, трейно поставити на купу до машини начині, потиснути ліпутрику, і машина що сама зробить. І вімиєна начисто, і сполочить, і вісушить. Я не хотів то на очі видіти, але жона ще вперла і тако купила. Куштувало то тощось коло 200 доларів, Я гроші на то, то не дав, то вона знайшлася роботу і сплачує. Яку роботу, спитаєте ще? А во, в жидівській реставрації горшки має. І так я свою жінку, як виджу, то раз на тиждень, але й то забагато. Так ото нам в Америчів, аби спізнатися.